قياما جنة وخصن للمؤمنين الصائمين وأجزل له مثبابا يوم القيامة Wa salatullahi wa ala habibina Wa syafi'ina wa ma'lana sayyidina Muhammad Imam al-sa'ibin Akramihim wa akhudalihim Wa ala alihi al wa ashabi tayibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma yarabbana aj'alna Fi hadha shahril karim Innal a'idin wal faizin Wa inna yarabbana Al-ta'ati Wa tarqil ma'asiyyati كما أن أمت لأحبائك بأنواع الخيرات فأنئنا بها وصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة الصائب مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد افر لنا يا ربنا ذنوبنا وكفر أنا سيئتنا واستر لنا عجوبنا Ya Ghaffar Ya Ghaffar Wa Yasittir Allahumma Ya Rabana Rujukna Ya Rabana Khusna Al-Mu'amalati Bika Wabi Habibika Sayyidina Muhammad Bahusna Al-Mu'amalati Bi Hada Shahril Karim wa rujuk na yarbanat taba al, ya al maut wa shahadata al maut wa al al qab amma ba'du hadirin hadiratkum muslimin dan muslimat alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan ramadan tahun 1433 alhamdulillah Kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa melanjutkan. Secara kita. Rutinan kita. yaitu Kegiatan. Di dalam mencari rita Allah. Untuk meningkatkan kualitas diri. Di hadapan Allah. Nilai diri kita di hadapan Allah. Wa Dan Alhamdulillah semuanya insya Allah yang ada di tempat ini ini bukan main-main Allah yang memilih Allah yang memilih kita dan semoga seperti Allah telah memilih kita untuk berkumpul saat ini Allah telah memilih kita di saat di padang masyar harus berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW seperti biasa kita di bulan Ramadan ini akan membaca kitab at cerita sore seperti di luar bulan Ramadan hanya nanti fikih praktisnya akan kami isi dengan fikih tentang Ramadan kemudian setelah itu seperti biasa juga kita akan baca kitab kepada Bar Asatid untuk membacanya Allah terlalu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العليم قال المعلف عبد عباس جنون الاخما بن احما بن عبد اللطيف رحم الله تعالى ونفعنا وبعلومه وبعلومكم في دارين عام يا رب العالمين باب مواكت الصلاة إلى أن قال وأنه رضي وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزال في صلاة ممتدرتم الصلاة وأنه رضي وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاه من تدرد المسلاه و ان هو رضي و ان هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, kita sudah sampai kepada hadis yang ke hadis yang dirihatkan dari Sayyidina Anas bin Malik wa anhu radhiyallahu anhu qala ta'ala nfa'an Allah bihi wa bihi wa anhu radhiyallahu anhu dan dirihatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Anas bin Malik qala Sayyidina An-Nas -an bin An Malik berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad bersabda Lam tazalu fi solatin Mantadortumus solat Engkau Senantiasa Lam tazalu senantiasa engkau Fi solatin Berada di dalam solat Mantadortum nanti solat Diceritakan bahwa di situ ada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat melakukan sholat isya, ada keterlambatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dilihat orang pada menanti sholat. Sehingga yang biasanya sholat di awal waktu agak ditunda. Maka Nabi Muhammad s.a.w. menyebutkan bahawa orang yang menanti sholat itu adalah seperti di dalam sholat pahalanya. Dan seperti sudah disebutkan pada hadis-hadis yang telah lalu bahawa sholat isyaknya Nabi Muhammad itu di saat orang sudah pada berkumpul juga dipercepat jika ternyata masih mungkin ada yang ditunggu juga diakhirkan. Maka di sini kabar gembira bagi orang yang kebetulan harus menunggu lebih lama dari yang lainnya. Maka tidak usah khawatir, ternyata sepanjang anda menanti solat itu anda seperti di dalam solat. Dan para ulama menjelaskan lebih jauh lagi. Begitulah karunia Allah Subhanahu Wa Taala hati orang yang senantiasa dengan solat maka di dalam penantian terhadap solat akan diberi oleh Allah pahala seperti orang yang melakukan solat antara waktu dengan waktu yang lain, misalnya ia lebih senang kalau berada di masjid untuk menanti solat, saat ia melakukan solat maghrib, ternyata ia akan selalu di tempat itu hingga masuk waktu isya dan begitu seterusnya, selagi memperbanyak menanti waktu solat artinya memang ada kerinduan dia itu untuk solat bukan orang yang ketinggalan solat yang beda ya, orang menanti sholat didirikan dan orang yang ketinggalan sholat ada orang racin jamaah ada, akan tapi selalu pas ketinggalan sholat berarti dia tidak orang-orang yang menanti sholat, akan tapi ada sebagian orang yang memang dari awal waktu dia bahkan sebelum Adhan dikumandangkan sudah berada di tempat tersebut maka ia akan Karena datangnya lebih dulu, maka untuk bisa bersama dengan orang yang datang menyusul, maka ia harus menanti. Bisa diambil faedah dari ini, dihimbau kepada siapapun untuk bisa datang ke tempat solat itu lebih awal dengan harapan nanti dia bisa melakukan solat awal waktu yang pertama. Dan ketahuilah di saat engkau menanti solat itu tidak sia-sia di hadapan Allah akan dianggap seperti orang yang di dalam solat. Bahkan di dalam Imam Hasan Basri berkata wa innal qaumala yazaluna bi khairin muntazarul khairu orang-orang itu akan dirabi khairi bariyatkan orang-orang itu akan senantiasa di dalam kebaikan kapan ia menanti kebaikan jadi menunggu sebuah kebaikan itu adalah sebuah kebaikan begitu juga sebaliknya menanti sebuah kemaksiatan adalah kemaksiatan orang nunggu mau maksiat kok ndak jadi jadi ini masyaallah maksiat sudah jadi orang yang menanti kemaksiatan adalah sudah kemaksiatan hati yang busuk niatnya jelek akan tapi orang yang menanti kebaikan adalah akan dinilai sebagai kebaikan. Wallahu a'lam. Nah ini inilah hadis yang ini. Kemudian seterusnya, saudaraku, terus. Karena ini ada. Barodiyawo anhum. Hadisuhan rosi miatin anmi atisanatinta kodama hafiriyatin huna anibni umar barodiyawo anhumah. قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يقام ممن هو اليوم على ظهر الارض احد يريد بذلك انها تحرم ذلك القرن Hadisuhu an ra'simi ati sanatin taqaddama fa fi riwatin huna an ibni Umar radiyallahu anhu anhuma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaftaqi mimman huwa al ala tahril arti ahadun yuridu bidalika dhalika annaha tahrimu dhalikal qarnah Hadithuhu an ra'simi ati sanatin taqaddama fa fi riwatin huna an ibni Umar radiyallahu anhu anhuma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam لا يبقى ممن هو اليوم حالا على تحري الارض احدا يريد بذلك انها تحرم ذلك القرن بسم الله الرحمن الرحيم حديثه على راس Sebetulnya hadis ini panjang dan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala digabung dengan hadis yang barusan kita baca Berkenaan dengan menanti kebaikan Dan kemudian hadis ini Di saat dipotong seperti ini Seolah-olah tidak ada Munasabahnya, tidak ada Sangkut pautnya dengan bab Mawakitus solati Sebab ini berbicara tentang Alaroksi mi'atin, mi'atisanatin taqaddam Tentang Seratus tahun Cerita tentang seratus tahun Wa fi riwayatun Umar diriwayatkan dari Saidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma ini qala an-nabiyyu shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda la yabqa tidak tersisa mimman huwa al-yawm dari orang yang al-yawm sekarang ini ala dhakhiril ardi ada di atas bumi ahadun seorang pun yuridu bidzalika annaha tahrimu dzalikal qarn Sesungguhnya bahasanya tahun ini sudah menghabiskan orang di generasi itu. Ceritanya Nabi Muhammad lah ini Sebetulnya ini ceritanya tentang dihimbo dan dianjurkan untuk atau kita diperkenankan untuk ee, begadang setelah sholat isya' untuk ilmu dan kebaikan. Itu ceritanya Nabi Muhammad itu setelah melakukan sholat isya' kemudian Nabi Muhammad berkhutbah ini ceritanya. Jadi kalau disebut dari cerita awalnya akan ketahuan kalau ini berkenaan dengan dengan waktu. Jadi ceritanya sahabat Nabi SAW dengan Rasulullah. Sehabis melakukan surat isya, Nabi Muhammad berdiri dan berkhotbah, berkhutbah. berkhotbah Nabi Muhammad SAW. Dan berkata, Nabi Muhammad menyampaikan berita tentang ini. Tentunya bukan ini saja yang disampaikan. Di antaranya riwayat tentang wawasanya, siapapun yang hidup di atas bumi saat ini dalam 100 tahun sudah tidak ada yang tersisa. Jadi yang diinginkan oleh Imam Bukhari itu adalah tentang bukan cerita tentang 100 tahunnya ini akan tapi tentang bagaimana kebiasaan Nabi atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi setelah melakukan salat Isya yaitu belajar. Belajarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada benar -benar berita tentang bahwasanya tidak ada satu orang pun Di atas bumi saat ini Yang bakal tersisa selama seratus tahun dan benar Artinya apa? Ini berita Nabi bahwasanya Mulai dari Nabi berbicara saat itu Seratus tahun berikutnya Tidak ada satu orang pun yang hidup Dari orang yang saat itu ada di tengah bumi Misalnya, kalau saat ini Nabi berbicara bahwasanya dari semua orang yang hidup Pada hari ini Seratus tahun lagi sudah selesai, tidak ada yang bisa hidup dan memang betul, setelah dicek, benar. Bahasanya mulai dari Nabi Muhammad berucap itu sampai 100 tahun, tidak ada yang tersisa dari orang dari para sahabat Nabi itu yang tersisa 100, setelah 100 tahun dari ucapan Nabi SAW. Dan di sini di antaranya ini yang dibiarkan hujjah oleh sebagian orang, bahasanya Nabi hidir telah meninggal dunia. Sementara banyak hujjah-hujah yang lain. Ya, tentunya hujjah itu... Uh, istimbad dari para sebagian ulama itu mengatakan Sayyidina Khidir telah meninggal dunia dan ternyata banyak juga riwayat yang menunjukkan bahwa Sayyidina Khidir alaihi salam itu masih hidup dan tidak meninggal dan yang mengatakan Sayyidina Khidir meninggal itu karena mereka menganggap waktu itu Sayyidina Khidir hidup dan Nabi Muhammad sudah mengucapkan bahasanya tidak ada orang yang hidup saat ini kecuali bakal bakal mati semuanya sementara banyak pengecualiannya Kecualiannya adalah diantaranya antaranya Sayyidina Isa alaihi salam tidak meninggal padahal Nabi Sayyidina Isa juga hidup pada zaman itu. Nah, jadi mungkin sekali Sayyidina Hidir adalah termasuk bab ini. Jadi ada istisna, ada pengecualiannya. Jadi yang diyakini oleh para kebanyakan para ulama bahwa Sayyidina Hidir alaihi adalah masih hidup dan kalau seandainya ada orang mengatakan Sayyidina Hidir sudah meninggal dunia itu pun tidak sampai dikatakan derajat orang itu kafir bahkan fasik pun tidak ini hanya khilaf-khilaf khilaf yang tidak tidak berat Karena hanya mengakui mati tidaknya orang, karena memang tidak ada berita berita yang pasti otong tentang matinya Sayyidina Sahidinahidir Alaihissalam, meninggalnya Sayyidina Khidir atau hidupnya Sayyidina Sahidinahidir Alaihissalam. cuman di dalam hadis ini yang perlu dijelaskan bahasanya dihimbau barangkali setelah salat isya masih ada waktu untuk ditambah agar orang menambah ilmu setelah waktu isya. Sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari aslinya itu judulnya adalah Bab Samarifil Fikhi Wal Khairibat Dar Isya. Babnya begadang, melean di dalam urusan fikih dan dalam segala kebaikan setelah melakukan sholat isya' wallahu a'lam bisawab kemudian fikih kita saat ini adalah kita kalau kemarin kita sudah berbicara tentang fikih yang membatalkan puasa kemudian orang yang 9 orang yang boleh berbuka puasa dan itu harus hafal Kemudian setelah itu, sembilan hal yang membatalkan puasa dan itu harus tahu. Dan setelah kita lacak dari sembilan itu, ternyata itu semacam rumus. Artinya segala permasalahan, nanti jawabannya di situ. Kalau ada yang bertanya tentang hal yang membatalkan puasa, nanti dikembalikan kepada rumus yang sembilan itu. Kemudian keindah amar ma'ruf nahi mongkar harus didasari dengan sembilan orang yang kepgetahuan terhadap 9 orang yang boleh berbuka puasa, jangan sampai kita terlanjur marah-marah sama orang suruh puasa, ternyata dia tidak wajib puasa. Kemudian di situ juga sisipkan masalah niat ya. Yang saat ini kami akan sisipkan masalah niat dan alhamdulillah bukunya sudah ada. Dan bukunya adalah memang dijual tidak sesuai harganya, sebab menurut percetakan harus dijual lebih dari itu. Ternyata uh, dijual ya permintaan daripada Uh, sahabat yang mencetak itu adalah uh, mestinya harganya tertentu cuman dari tim dakwah rupanya yang penting nyampe dulu Nanti bisa dilihat nanti karena cetakannya dicetak yang alhamdulillah cetakan yang masuk dalam cetakan yang baik kalau bisa nanti uh, salah satu dari ustadz mungkin ada yang mengambilnya atau kemudian untuk disosialisasikan tentang PK sederhana itu PK yang praktis itu untuk diajarkan agar orang itu punya gambaran luas tentang bagaimana puasa yang benar. Agar tahu mana yang membatalkan puasa. Dan agar tahu mana yang tidak membatalkan puasa. Kemudian masalah niat. Niat itu adanya di dalam hati. Dan di dalam berniat itu harus kita menginapkan niat. Niat harus berada di malam hari sebelum terbitnya fajar saudik. Fajar Saudik adalah Fajar yang kedua Sebab yang pertama Dusta Fajar yang kedua itulah disebut Fajar Saudik Dan tandanya Fajar Saudik itu adalah merata Jadi kita akan melihat di timur sana Ada benderang yang merata Kalau Fajar Dusta itu adalah terang Yang memanjang ke atas seperti ekornya Serigala seperti ekor itu Tapi kalau yang nama Fajar Satiq itu setelah itu Jadi setelah terbit Fajar yang pertama Fajar Dusta Kemudian akan menghilang Kemudian setelah itu muncul Fajar Satiq Bagi orang yang masih di daerah perkampungan Mungkin bisa menyaksikan kalau di pagi hari Keluarlah melihat Fajar Satiq Jadi saat terbitnya Fajar Satiq Saat itulah berakhirnya waktu Sahur, waktu niat Jadi niat adalah sebelum terbitnya Fajar Satiq Di dalam madhab kita imam Asyafi'i radiyallahu anhu Maka ada dua syarat Di dalam niat yang harus dipenuhi Yang pertama Setiap malam satu niat Di dalam matahab kita Imam Syafi'i Kemudian yang kedua adalah Niat itu harus Di malam hari sebelum terbitnya fajar Dan itu boleh dimulai Mulai setelah maghrib Jadi setelah anda salat maghrib Takut khawatir kita itu apa Uh, lupa maka boleh setelah maghrib kita kita berniat langsung. Nawaitu sholmahudin setelah maghrib ini kemudian dan niat yang diminta itu sebetulnya hanya dua atau tiga. Ada uh, niat yang selama ini dihafal oleh para bapak ibu itu sangat sangat sangat sempurna. Nawaitu somahudin dan seterusnya ya. Sementara yang diinginkan satu tok niat, nawaitu aku niat puasa Ramadan, itu saja sudah sah. Kemudian karena perbedaan ulama di antaranya mengatakan sebut kekorduannya. Aku niat puasa Ramadan yang fardu dikatok. Aku niat puasa Ramadan wajib selesai. Itu sudah sah di dalam kita berniat. Bahkan sebagian ulama kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak usah pakai wajib, sudah tahu karena Ramadan itu pasti wajib. Aku niat puasa Ramadan Selama ini yang kita baca niat lebih sempurna yaitu sumahudzin anadaifartisyahr Ramadan dan seterusnya itu adalah niat yang sangat sempurna. Nah, kemudian khawatir kita itu masuk di dalam bab ketidak tahan salat karena kutidak puasa karena lupa. Misalnya yang namanya manusia bisa lupa. Di pagi harinya ternyata eh, malam hari kita tidak sempat niat, baru sadar di pagi hari. Bagaimana kalau seperti ini? Maka untuk mengantisipasi. Untuk mengantisipasi bahwa. Kalau seandainya nanti kita terlupa. Maka puasa kita tetap sah. Mari kita mengikuti madhabnya Imam Malik. Yang mereka itu. Yang madhab Malikiah memperkenankan. Kalau kita niat itu didobel semuanya. Jadi bolehlah nanti pagi nanti malam kita niat. Ya Allah aku mau puasa Ramadan semuanya. Itu aja. Aku puasa Ramadan semuanya yang wajib. Jadi itu didobel niatnya sebulan penuh. Kalau seperti itu nanti, kalau esok harinya kita lupa, maka kita sudah niat dengan caranya madhab Imam Malik, maka setelah itu insya Allah kuasa kita juga sah. Tapi, jangan ogah, -og, jangan jangan sok mentang-mentang sudah niat dengan cara madhab Imam Malik, malam-malam ingat gak mau niat. Itu berlebihan namanya. Biasa saja ya, selagi kita setiap malam masih bisa ingat, kita berniat. Kalau ternyata lupa, Alhamdulillah kita sudah niat ikut madhabnya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ini pemahaman juga. Menurut madhab Imam Abu Hanifatah. Sedangkan jadi dalam fikih tidak apa-apa kita mengambil pendapat-pendapat. Demi kemudahan. Kalau ingin tegas keras itu urusan haknya manusia. Keuangan. Nanti babnya bab Riyadus Waliqin itu. Sekarang babnya digampangkan. Di dalam menurut madhabnya Imam Abu radhiyallahu anhu Menurut Imam Abu Hanifah Kalau ada orang terlupakan dan benar-benar terlupakan. Kalau ada orang terlupakan dan benar-benar terlupakan, misalnya menurut Mazhab Syafi'i ini, kalau seandainya di pagi harinya setelah terbitnya fajar, kok lupa dia belum belum berniat, maka ternyata menurut Imam Abu Hanifah tabir pun puasa fardhu langsung segera disusulkan sebelum terkelincirnya matahari disusulkan saya niat puasa dan insya Allah itu juga insya Allah sudah sah, langsung disusulkan. Berarti dua cara tadi dua syarat yang ada dalam Mazhab Syafi'i itu bisa dijebol oleh apa dipisah diselesaikan oleh dua madhab madhab imam Malik dengan madhabnya imam Abu Hanifah darasallahu anhu jadi kalau sudah terlanjur takut ya kasianlah uang sudah uh, utangnya saja belum pada kebayar sekarang masih nggak sah lagi kan kasian benar nih gara-gara lupa niat maka ini telah anda dengan madhabnya imam Abu Hanifah dengan niat nawaitu nawaitu sholma hadal yom Pardonilah, aku niat puasa hari ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma untuk berhati-hati, nanti jika ada kesempatan, tolong tetap dikod, dikodok. Akan tapi kalau ternyata tidak sempat mengkodoknya, karena kita sudah niat dengan Madzhab Imam Abu Hanifah itu adalah sah. Kemudian lagi Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam Kitabul Ahli Islam, khususiat, khususisya, niat itu tidak harus diucapkan memang. Akan tapi kalau kita ucapkan dengan lidah itu kesempurnaan supaya ada kesadaran di dalam hati kita kalau kita lagi berniat kalau diam saja mungkin tidak menyadari kalau dia berniat maka diucapkan dengan lidah boleh tapi dengan hati pun boleh dan memang sahnya dengan hati bahkan mohon maaf kalau seandainya memang itu bukan tergolong orang khusus seandainya lagi sholat lah kok dia teringat yang namanya niat aku tadi belum belum niat maka dia ngomong dengan hati saya niat itu sudah sah begitu jadi niatnya asalkan jangan diucapkan dengan lidah nanti akan memotong fatihah dan sebagainya jadi cukup walhamdulillah ingat belum niat puasa ya sudah niat saja di dalam hati kalau dia mau puasa jangan lunduh nanti nunggu habis sholat lu lupa akan tapi terus berusaha khusus memang itu tidak khusus ya, karena masih lagi sholat kalau ingat yang lainnya jadi kemudian kalau ada orang bersahur Bukan makan malam Kalau orang bersahur Ibnu Hajar Al-Hitami Di dalam Idhafu Ali Issam itu Memberikan kemudahan Kalau seandainya Sementara beliau punya fatwa yang lain Sangat keras Tapi ternyata dalam kitab itu Lembut sekali beliau Beliau keras Kalau tidak niat Tidak sah begini-gini Tapi ternyata dalam kitab itu Beliau lembut Bahawa Kalau seandainya ada orang Seorang itu Bermakan sahur Beda makan Malam kalau makan malam kan bisa, asyak makan malam itu kan bisa sahur lanjutan sahur kan. Tapi kalau sudah sahur, kalau ada orang bangun makan sahur, maka kok nanti lupa tidak niat, maka sudah dianggap sah. Sebab yang namanya sahur itu untuk apa? Untuk puasa. Ini kemudahan dari... Imam Ibnu Hajar al-Hitami maka dari itu para pembimbing jangan keras keras Dikit-dikit solatnya puasanya orang awam dikatakan enggak sah batal kasihan tu ya jadi ternyata Ibnu Hajar al-Hitami sangat mudah kalau ada orang misalnya sudah makan sahur bukan makan malam makan sahur bangun sahur ya bangun sahur sudah makan oh, enak makan kenyang tak tanya lupa niat masa kita katakan enggak batal enggak ya jadi dengan sahurnya itulah maka sesungguhnya dia telah berniat ya baik itu yang ada di dalam masalah niat kemudian setelah itu setelah niat uh, ada hal-hal ya kesunahan kesunahan di dalam puasa yang semestinya kita penuhi hanya kita jalankan yang pertama adalah ta'jilul futur mempercepat di dalam berbuka kalau anda sudah yakin bahwa saya waktu maghrib telah tiba Berdasarkan orang-orang yang Anda percaya masjid yang benar sebab ada masjid enggak benar sekarang ya. Masjid benar, masjidnya orang yang memang ahli khusuk Ahli ibadah ya. Ahli ya ahli ukhuwah Islamiyah dengan ibadah yang biasa tarawih dengan 20 rakaatnya kemudian dengan biasa acara ada zikir di dalamnya. Insyaallah itu masih terjaga itu adalah masjidnya orang yang yang benar itu. Maka, di saat ada informasi dari tempat tersebut, dan dia orang yang ada di situ, juga orang yang mengerti ilmu, yang yurokibul wakab, yang dia memperhatikan kapan masuknya waktu dan kapan keluarnya waktu. Kemudian kita dengan yakin mendengar informasi dari situ. Atau negara biasanya menangani, aslinya negara. Dengan meletuskan meriam, atau petasan, atau apa, itu ada. Meriam biasanya ada di sebuah Kota kalau diteri sana ada ada meriam tu dum gitu jadi orang pada uh langsung ber berbuka dan itu bukan bid'ah ya karena bukan iah ya, karena apa? Karena al tidak bisa menjangkau kepada semua orang ya tapi kalau dengan suara letusan yang besar begitu uh, orang bisa mendengarnya dan itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali negara berarti itu sudah uh, komando dari negara bahasanya saat itu sudah masuk waktu berbuka maka kalau sudah yakin bersegera berbuka. Dalam hadis yang diratkan oleh uh, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala Nabi bersabda, Maya zalunna subi khairin maajjalul fitro. Orang senantiasa dalam kebaikan kalau mempercepat buka itu. Kalau anda mempercepat, Maya zalunna subi khairin maajjalul fitro. Orang akan senantiasa mendapatkan kebaikan selagi mereka masih perhatian dengan buka jadi cepat di dalam berbuka setelah yakin dengan seyakin-yakinnya baik yang kalau bisa itu dengan kurma-kurma basah itu dalam hadis juga yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yufthiru qabla an yusalli lah bukanya itu sebelum salat jangan salat dulu baru buka Buka, kalau sholat dulu baru buka itu dijamin penasaran dan tidak khusus Maka buka dulu, ingatlah buka itu bukan makan besar Jadi buka itu adalah maka, bapak, ber, Membatalkan puasa dengan sesuatu sesukupnya Kemudian setelah itu melakukan sholat, baru setelah itu makan malam Kalau memang harus makan sebelum sholat, tentunya ya jangan terlalu lama Makannya 45 menit, sholatnya bagaimana nanti? Ya, karena terlalu banyak pilihan makanannya Apalagi yang makan bersama ngantri itu bisa saja Waktu sholatnya habis Tambah dosa nanti Jadi, itu adalah Futur berbuka itu maknanya Membatalkan puasa dengan makanan Kemudian setelah itu Dia melakukan sholat dan mau dilanjutkan makan malamnya Kalau harus makan malam sebelum sholat Maka mohon jangan lama-lama Jadi dengan korma-korma basah Fa'ilam yakun fa'alathamarad ini Nabi Muhammad kalau tidak dengan kurma-kurma basah nanti dengan kurma-kurma yang selama ini ada itu kurma basah itu yang masih segar. Faidahnya jid hasa hasawat min main. Kalau tidak dengan surputan air dengan air minum maka itulah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Kalau tidak ada ya buah. Kalau tidak ada pokoknya makan dulu. Pokoknya membatalkan puasa dulu. Kemudian sambungannya adalah sahur. Sahur pun adalah sunnah diakhirkan sahur Asalkan masih yakin dalam keadaan ia itu berada di waktu sahur Kalau sudah ragu-ragu ini kayaknya sudah masuk adhan Kalau sudah masuk dalam keraguan Maka anda tidak boleh berasur Maka tidak sunnah mengakhirkan sampai di situ Kalau anda ragu-ragu Sunnahnya adalah yakin Makanya sampai waktu imsak itu sangat yakin Karena imsak 10 menit lagi Imsak 10 menit lagi, imsak 10 menit subuh 10 menit lagi, setelah imsak, imsak, subuh 10 menit. Jadi masa antara imsak dengan subuh itu adalah jeda orang untuk persiapan pergi ke masjid menanti. Jadi dari imsak itu dia sudah menghentikan semua makan dan minum biarpun sebetulnya masih bisa kita makan dan minum. Karena sebelum subuh dikumandangkan maka sebelum subuh yang benar bukan subuhnya orang terlambat, mohon maaf. Jadi ukurannya adalah subuh yang benar, subuh awal waktu. Kalau subuh terlambat kacau nanti. Ya, subuh awal waktu dikumandangkan itu sebelum subuh dikumandangkan itu masih boleh makan. Sehingga kalau kita masih makan begini kalau mendengar suara adzan subuh harus dilepah. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau engkau lagi makan kemudian mendengar adzan maka lanjutkan makanmu. Itu adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Jangan salah. Eh, enak aja azan yang kedua langsung satu piring ditambah lagi itu. Ya ini adalah salah faham di dalam memahami hadis nabi. Sebab azan itu ada dua. Azan, azannya Abdullah ibn Mumaktum dan azannya Sayidina Bilal bin Rabah. Jadi azan itu ada dua. Antar azan yang pertama itu ada jeda. Kalau azan yang pertama, engkau lagi makan lain, lanjutkan. Tapi kalau sudah azan yang kedua, ya selesai, berhenti. Ini. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pada hadis yang lalu kita pernah melewati bahwasannya Nabi Muhammad itu di dalam hadis ini yang tidak jauh dari tempat dari yang kita baca. Jadi setelah Nabi Muhammad itu melakukan sahur di rumahnya bersama keluarga beliau kemudian beliau pergi ke masjid melakukan sholat dengan segera. Antara sholatnya Nabi dengan sahur itu qadra hamsina ayatan diperkirakan jaraknya adalah 50 ayat seperti yang pernah telah kita bahas pada berteman yang lalu jadi 50 ayat itulah yang oleh para ulama itu dikira-kira ya kayak begitu lo imsak itu jadi kita berhenti dari bersaur makan, kemudian kita mempersiapkan pergi ke masjid, jadi diperkirakan kemudian sholat, jadi antara sholatnya Nabi Adhan itu antara sholat Nabi dengan berhentinya shaur dan itu hati-hati jadi sunnah itu sampai batas di sini yakin bahasanya waktu masih malam baik kalau ragu-ragu itu sudah tidak sunnah lagi di situ, biarpun boh boleh. Maka, tapi tetap -tap lebih baik sebaik-baik puasa adalah diakhirkan apa sebaik-baik sahur itu diakhirkan mendekati kepada waktu berakhir, tapi mendekati ini bukan mepet benar yaitu istilahnya yang selama ini disebut dengan imsak, jadi kalau sudah waktu imsak anda berhenti makan, anda bersih-bersih gigi, semuanya selesai kemudian setelah itu anda bisa mengejar yang namanya solat subuh di awal waktu, dan langkah indahnya dan itulah pekerjaan Sayyidina Zaid bin Harithah seperti yang cerita pada lalu kemudian yang ber berbuka dengan keluarganya, karena dihembuk untuk keluarga berbuka dengan keluarganya, sisi lain Nabi Muhammad pun berbuka dengan sahabat beliau di masjid, ini adalah sunnah semuanya kalau ingin berbuka di masjid, Di tempat tempatnya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuka bersahur, bersahur kemudian ada sebagan Sayyidina Zaid bin Harithah bersahur di rumah beliau, kemudian pergi ke masjid untuk melakukan solat bersama Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian kemudian yang ketiga adalah sahur sendiri itu sunnah, Mengakhirkan sahur sunnah, sahur sendiri sunnah. Misalnya bisanya sahur tanggal jam 12, ya sahur, jadi sahur itu sun sunnah. Biarpun hanya syarat tama'in hanya tersruput air bismillah niat sahur itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adapun masalah ta'khirnya salat kalau tadi la yazalun nasu khairin ma ajjalul fitra ternyata ada juga hadis yang datang oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya Bahasanya la tazalu khairin ma ajjalul iftar wa aqarussuhur umatku akan senantiasa baik-baik kalau dia mengakhirkan sahur ini adalah tiga sunnah yang perlu kita hadirkan kemudian uh, isyak berarti niat puasa dan puasanya sah mandinya setelah so subuh, mandi setelah subuh so sah. sholat puasanya juga sah, tapi isyakmu itu yang menghantarkan neraka nanti jadi harus diingat isyak dan tidak susah kok, kok susah ibu ini baru libur sholat, sudah libur sholat dua minggu, seminggu kok masih bilang susah ini Hah? sudah dikasih libur 10 hari loh bu ya Solatnya sudah libur sebulan dikasih diskon sebulan lagi tak usah solat. Ini misa apa? Jam 4 terasa suci masih malas-malasan. Tak wajib segera mandi. Jadi kalau masih ada waktu harus segera mandi. Bagi yang bersenggama di siang hari eh, di mana kalau siang hari bulan Ramadhan batal puasanya. Kalau bersenggama di malam hari atau seorang laki-laki mimpi basah maka disunnahkan untuk mandi besar sebelum waktu subuh tiba. Jadi sunnah Tidak wajib wa? Misalnya ada seorang suami istri Setelah berhubungan Rupanya ya keburu pengen sahur Sahur duluan Kemudian setelah sahur Nanti mandi Mandi besar Itu boleh-boleh Saja Demikian itu Tapi subuh ya Ini uh, Pernah terjadi pada zaman Nabi Pada Nabi sendiri Dalam hadis yang dilatakan oleh Imam Bukhari Rahimahullah ta'ala Bahasanya Cantuk batal puasa enggak? Cantuk hmm. batal puasa Mencantok tidak batal puasa. Ini babnya kesunahan agar tidak cantok di siang hari. Kecuali yang mencantok minum darahnya yang dicantok baru batal puasanya. Jadi mencantok tidak mencantok. Cantok itu bekam. Oh, bekam, bekam batal puasa tak bu? Tidak. Tapi makro takut lemes nanti. Ya, makro. Tapi kalau mendesak ya boleh boleh saja ya. Jadi ingat cantuk itu bekam. ya masa nggak paham bahasa cantuk? Bu? Iya, memang salah. Saya ngomong sama orang Jepang ini, orang Jawa. Kalau orang Jawa cantuk paham. <laughs> Baik, ya tidak apa-apa. Perbedaan pendapat. <laughs> Jadi kalau bekam itu tidak membatalkan bahasa. Tidak ada sebagian madhab yang mengatakan batal, seperti dalam imam madhab Imam Ahmad bin Hanbal Jadi. Orang yang yang yang dibekam dan yang membekam itu tidak batal puasanya. Eh. Cuma ada riwayat puasanya yang membekam itu yang batal puasanya. Kenapa yang membekam itu bekam dulu, itu bekam dulu itu disedot dengan mulut. Hmm. Akan tapi itu pun ya ditolak oleh madhab kita imam syafi'i, ya, asalkan darahnya tidak sampai kesedot, ya, ia ya tidak batal. Akan maka hukumnya adalah sunnah meninggalkan can atau bekam, ibu contoh tadi paham gimana kok begini-begini bu? Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keberapa tadi? Ketujuh. Satu dua tiga empat. Yang kelima? Apa itu? Ketujuh. Sunnah yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah baca doa. Jangan mengatakan tidak ada hadisnya itu ya. Membaca doa. Dengan selama ini ibu doanya bagaimana? Allahumma lakasumtu wa'ala rizka aktarku. Rasulullah mengatakan, Dhaab badamu. Wabtallatin uruk. Wathabatil ajru. InsyaAllah. Atau dengan doa yang selama ini sudah ibu baca. Selama ini para bapak baca. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dan itu adalah riwayat-riwayat yang benar Jadi yang penting berdoa Dan mohon doa yang banyak Karena saat itu saat dikabul doa oleh Allah Saat dikabul doa kita oleh Allah SWT Kemudian yang selanjutnya Sunnah berikutnya Memberi buka orang Jadi Satu kebiasaan baik memberi buka Memberi buka kepada orang Itu pahalanya besar Sunnah Bahkan pahala puasa pun kita dapat dan disenaskan kita makan bersama mereka. Jadi anda memberikan buka kepada orang dan anda makan bersama mereka itu sunnah. Tapi ingat jangan salah faham ya sudahlah saya enggak mau puasa biar saya ngasih buka saja biar puas pahalanya utuhlah ini. Gak nyucuk kalau bahasa Jawa Timuran itu. Artinya apa? dosanya yang gede dengan pahalanya yang sebegitu gak bakal ngejar itu nanti. Bangkrut itu. Jadi anda berpuasa, kemudian anda makannya disunahkan makan bersama mereka. Kalau sudah makan bersama mereka, berarti ikut puasa. Uh, Jangan enak ngasih makan, ngasih makan, ngasih makan. Tapi gak, gak puasa. Jadi memberi buka kepada orang. Manfaat tor seiman kan adalah mitro yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahalanya. Hairo Annuh hanya saja, hanya sajanya seolah-olah apa gitu? Hanya sajanya kabar gembira, layang kusu minajiru shohimisha'an tidak mengurangi pahalanya yang berpuasa. ibu berpuasa. Ibu berpuasa dapat pahala. Kemudian berbuka di tempat kami, saya dapat pahala dan ibu tetap pahalanya oh utuh. Dan dihimbau bagi orang yang diundang buka buka, -buka puasa itu untuk menolong saudaranya mengundang mau. Jangan menantok, eh, enak aja, kamu dapat pahala banyak. Ini urusan pahala kau kikir ya. Kadang-kadang diundang, enggak mau kenapa enak saja dia dapat pahala banyak. Menolongnya itu juga dapat pahala. Kalau ibu enggak mau datang, dia tak dapat pahala. Anda menolong orang lain dapat pahala. Cuma karena dengki urusan dunia kadang-kadang masuk dengki urusan akhirat ni. Enggak enggak mau datang. Kenapa? Enak aja dia orang enggak begitu dapat pahala. Enggak mau deh makanya tidak mau datang, tidak, anda datang tolong kalau anda diundang untuk suruh futur buka bersama anda datang, tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lain jangan sampai gara-gara buka bersama traweh hilang solat maghrib tidak karu-karuan laki perempuan tidak terat berkumpul tidak karu-karuan itu bangkrut namanya jadi yang terhormat mulia nah, makanya insya Allah nanti sekaligus saja ini diundang nanti ada buka tanggal berapa Tanggal 15, Insya Allah buka bersama di sini. Coba acaranya tertib. Nanti buka ringan dulu, baru kemudian sholat. Sholatnya di sini aja, tidak usah pindah tempat. Setelah itu nanti akan makan bersama, makan malamnya seperti waktu kita ada acara modit dan haul begitu saja. Nah, Nih, datang tidak kira-kira diundang. Nah, insya Allah ini ada dimungkin ya, sepuas tanggal 15, Insya Allah. Baik, itu semua tantor kesal ini yang yang mendengar, nah. yang mendengar yang Baik, itu diundang semuanya nanti insyaallah. Jadi menolong orang yang mengundang itu juga sunnah. Ibu diundang tetangga, asalkan terlihat maksudnya baik. Akan tapi lihat, setan itu pintar. Laki-perempuan, kadang-kadang diundang seorang perempuan diundang ini apalah. -apa? Tapi memang niatnya baik untuk untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala semuanya. Kemudian memperbanyak sedekah. Sedekah sunnah. Bukan wajib di sini. Memperbanyak sedekah sun, sunnah, bukan zakat bukan. Kalau zakat wajib, bukan di sini di tempatnya. Dan zakat di bulan Ramadan tidak ada keutamaannya, tidak ada beda. Ya, zakat di bulan Ramadan tidak ada keutamaan yang khusus. Harus tahu ini. Baru orang kaya jangan mengundur zakatnya dipasukan ke Ramadan ini. Kandang-kandang ingin dapatkan bahan ramadhan. Kalau ingin pahala Ramadan pak sedekah sunnah kalau sedekah, kalau sodakoh wajib namanya zakat itu dilakukan di Ramadan dan di luar Ramadan sama gak ada beda karena apa? haknya orang kalau mundur itu malah gak dapat pahala misalnya mestinya zakat sudah dikeluarkan bulan syaban cuman karena mendengar ini pahalanya di Ramadan dilipat gandakan akhirnya ditunda akhirnya ini ngerepot. apa? mendualin kepada orang fakir jadi jangan ditunda ke belakang misalnya kalau sahabat dikeluarkan saat itu zakat dikeluarkan di bulan sahabat terus secepatnya di bulan rajab, keluarkan bulan rajab kemudian ada yang ngomong saya pengen dapat pahala di bulan ramadhan nah ini sedekah sunnah ini yang banyak di bulan ramadhan dan dilipat gandakan oleh Allah sebab kalau zakat kita tunda sampai sekarang itu gak ada kelebihan karena apa? zakat itu akan wajib sesuai dengan hitungannya kalau sudah datang haul masa berputarnya waktu, waktu itu wajib kalau kita tunda tambah maksiat haknya orang fakir kita utang kita bawa ke ramadhan ini kesalahpahaman sebagian orang pengen berbondong-bondong zakat di bulan puasa karena dapat pahala yang gede, bukan justru anda mengakhirkan zakat sampai ke sini itu dosa karena orang fakir sudah butuh oleh kemarin bingung aku ramadhan belum punya beras ramadhan belum ini, eh duitnya anda pinjam untuk dibawa ke ramadhan ini tapi saya pengen sedekat di bulan ramadhan bagus, ada solusi Zakat tahun depan kau bawah ke sekarang Baru nih, pinjemi orang fakir Jangan kau pinjem miliknya orang fakir Jadi zakat tahun depan, misalnya bulan mulit zakatnya Bulan mulit tahun depan zakatnya InsyaAllah biasanya setiap tahun saya zakat 10 juta Jadi 10 juta yang nanti saya keluarkan sekarang Namanya tagdibus zakat Dan tagdibus zakat kebelah wakti pun bukan sunnah aslinya Kecuali memang ada kebutuhan mendesak bagi orang Maka itu boleh jadi takdim zakat, mendahulukan zakat sebelum waktunya bukan himbauan. Jadi bukan zakat itu harus ditakdim takdim. takdim. Sebab mendahulukan zakat sebelum waktunya juga ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yang menerima itu tetap menjadi orang yang berhak sampai pada waktunya. Ada aturan-aturannya. Jadi ini yang diperbanyak sedekah sunnah. Bukan sedekah wajib. Dan ini memang banyak kesalahan. Selama ini kita perhatikan banyak orang melakukan zakat di bulan Ramadan. Perputarannya bagaimana kok pas Ramadan? Memangnya bisnisnya mulai Ramadan terus. Ya. Eh, jadi bukan, bukan seperti itu. Tapi sedekah sunnah itu yang perlu diber banyak. Kalau anda sudah wajib zakat di bulan Sya'ban, bayar di bulan Sya'ban. Di bulan Maulid, bayar di bulan Maulid. Jangan diundurkan ke bulan Ramadhan. Dan ini kesalahpahaman sebagian orang kaya yang maksudnya baik ingin dapat pahala berlipat ganda, cuma karena tidak ilmu maka tidak lipat ganda. Maka ini segera bayarkan. Tapi ini sedekah sedekah sunnah. Member baca Al Quran selanjutnya dan belajar. Bukan saja baca Al Quran, tapi merenungi Al Quran. Merenungi Al-Quran. Bukan sekedar baca Al-Quran. Merenungi Al-Quran. Baca dan merenungi. Subhanallah. Apalagi ditambah dengan iktikaf di masjid. Jadi tetap Quran. Tadi quran Dan jangan lupa di setiap sore... Kita ada pembacaan kitab Tibian Ada yang mengusulkan Buya tolong bacanya pelan-pelan Kami akan memberi nama yang Memberi makna yang sempurna Karena akan kami ajarkan di musulah kami Bagus saudara. Memang kadang-kadang kami itu lupa Bacanya kecepatan Nanti insyaAllah Akan kita beri huruf makna harfiah Ya Kayak makna di Jawa itu ya Alhamdulillah Adapun segala puji Itu lillahi milik Allah Begitu satu-satu nanti boleh Karena nanti dengan harap menjelak Al-Quran Bahaya tambahan Quran bisa mengutuknya Jadi terdebur itu Makanya bacanya jangan buru-buru Jangan diam. Saya sebisa mungkin baca. Jangan hanya ngejar. Aku harus hatam begininya. Yang penting waktu. Kebanyakan waktu kita adalah untuk Al Quran. Setiap tak dengan Al Quran dengan Al Quran. Ya sekena kenanya. Cuma kalau ada target, di, dua-duanya dipakai. Targetnya aku harus hatam tiga kali misalnya. Tapi di samping itu bacanya harus dengan dengan dibarangi dengan renungan, terdabur. Nah, ini bacanya yang pelan. Khususnya Imam Tarawih. Yang ngebut itu menjadikan. Sebab hurufnya tidak banyak terpenuhi hak-haknya. Dan itu maksiat. Kalau ada pemerintah Islam. Imam yang ngebut di Indonesia ini. Harus ditakzir, dicambuk. Cuman untungnya kok tidak ada imam. Kalau ada kekhalifahan Islam. Imam yang Islam. Negara Islam. Maka imam yang ngebut kayak begitu ini. Yang hurufnya tidak jelas. Tidak karu-karuan. Itu adalah termasuk maksiat. Maka jangan ngejar ramainya. Orang. Gara-gara masjid anda masjid paling cepat. Anda tidak sadar bahasanya saat itu anda bermaksiat. Dan kalau ada imam, maka anda dihukum, dicambuk, ditakzir. Karena baca Al-Qur'annya cepat. Karena kalau baca kecepatan itu mesti ada huruf yang tidak terpenuhi. Masjid jamaah pada tidak menikmati ibadah, rohaniatnya tidak terasa, rahmat tidak diturunkan oleh Allah karena maksiat di situ. Sehingga Pak, hari ke-10 sudah sepi dan mungkin dia tersentuh tidak tersentuh hatinya. Akan tetapi jika solatnya benar, memang kami tidak tidak menghuruf-huruf panjang-panjang tidak. Yang penting bacaan Fatihahnya benar. Paling tidak nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa ini mana huruf yang kebaca itu mana? Maksiat itu. Memang sebaik-baik adalah Pasal bukan pasal Kalau bisa masalah Bismillahirrahmanirrahim Nafas Alhamdulillahirrabbilalamin Nafas Itu sebaik-baik bacaan seperti itu Disepakat oleh para fukuhak Ulama Cuma kalau pengen agak sempat ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'ambutu ha'iyyaka Nasta'inu dina surat al-mustaqimah Sampai satu nafas bisanya Cuma ya agak jangan ngebut lah Pokoknya hurufnya itu kebaca Jelas Untung-untung, Masya Allah tertil. Allah. Sudah rokaatnya banyak, panjang lagi. Waduh, pahalanya ini diborong semuanya. Sudah rokaatnya banyak, 20, panjang, hebat. Ya. Itulah, tolong ini masalah Quran Hati-hati Jadi kami himbau Untung-untung Bisa hatam satu juz. Tapi orang pada kegantuan Sudahlah Biarpun tidak pakai satu juz, Tapi bacaan yang benar Lebih lama sedikit Yang biasanya setengah jam selesai Jadikan satu jam Nambah setengah jam ha, Ngantri saja di mana itu Setengah jam tidak ada masalah kok masa untuk ngantri dapat pahala enggak mau dan amanat tuhai para imam kalau anda tidak berhasil begitu jangan jadi imam dicambuk nanti kalau dicambuk di dunia maka enak kalau dicambuk di akhirat na'udhu billah jadi kalau ditakzir di dunia maka aman tolong ini diperhatikan masalah masalah uh, bacaan itu jangan buru-buru ini terlambat karena keterawah di sini ketinggalan oh ini termasuk orang manhurimah khairah hafagat hurim barang siapa yang dihalangi oleh Allah dari kebaikan di bulan Ramadan berarti telah dihalangi dari beragam kebaikan na'udhuillah jadi kalau Allah menghalangi anda dari kebaikan di bulan Ramadan, jadi anak laki-laki enggak boleh di sini jadi biar aman, nanti akan ditutup, lakinya menjaga. Barangkali ada yang ingin sahur di sini aman. Kalau sudah seandainya baring-baring, nanti ini masjid akan jadi komunitas kaum wanita. Adapun kami, kaum laki-laki, nanti pada pergi ke masjid At-Taqwa, Alun-Alun, Cirebon, atau ke, uh, masjid yang lainnya. Jadi sepuluh akhir bulan Ramadhan, tolong diperbanyak iktikaf. Kemudian setelah itu, ada kesunahan-kesunahan yang lain adalah... Uh, began sunnah. Ada hal yang sering dilupakan yang menjadikan sebab hilangnya pahala. Kebiasaan apa? Pernah enggak sadar iya ya kenapa sih saya ngomong gula saja kok enggak bisa ini. Padahal tadi beli gula. <tuh> ngomong gula enggak bisa. Lah kalau sudah punya kebiasaan kayak begitu na'udzubillah ini bakal hancur pahala-pahala puasa. Kaminsa imin laisa lahu min syamin ilal Enggak ada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi bohong kemudian itu tadi apa ee, menggunjing kemudian menjadi saksi, saksi palsu itu juga apa meng, membatalkan pahalanya puasa, itu hal-hal yang harus kita hindari gunjing-gunjing insyaAllah subhanallah, tidak sadar kadang-kadang menggunjing, dan ini saja insyaAllah hal-hal yang perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini, insyaAllah nanti akan kita lanjutkan dengan dengan yang lainnya, tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan puasa ada nanti kemakruhan puasa ya yang akan kita sebutkan pada pertemuan yang datang wallahu aalam bishawab kita langsung kepada kitab riyadus sholihin Qala wallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumhi wa bi ulumikum Kita telah masuk kepada hadis yang kedua dari bab Ta'zimi hurmatil muslimina wubayani hukukihim. Tentang menghakumkan, memuliakan kehormatan kaum muslimin. Semua orang punya hak untuk kita penuhi. Kehormatan. Jangan menyakiti orang lain. Wa'anhu diriadkan dari Abi Musa. Hadis yang diriadkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kuala beliau berkata. Kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man merro fi shey min masajidina atau aswakina, barangsiapa yang melewati bagian dari masjid kami atau bagian dari pasar kami, ya maksudnya kalau ada orang masuk masjid di situ banyak orang, pasar kan tempatnya orang juga." dan dia punya senjata tombak atau panah kalau membawa yang semacam itu ada tombak yang dibawa atau panah para muhadifin menjelaskan segala macam yang membahayakan orang lain atau ganggu orang lain. Volume sik hendaknya ia pegang. al ia genggam alani solihah kepada matanya, mata panah, mata tom tombak. Bikafih dengan telapaknya. Yusiba dikhawatirkan menimpa ahadan seseorang. Minal muslimina dari kaum muslimin. Minha daripada mata tombak Atau mata pedang Atau mata panah tersebut Minha bishayin Sesuatu muttafaqun alaihi hadis yang datang oleh Bambukhari Muslim Jadi dihaban Ayyusi ba'ahdanin al-muslimina Minha daripada takut terkena kaum muslimin itu Minha Daripada ujung atau mata-mata tombak Jadi bishayin dengan Sesuatu Apa maknanya? maknanya ini berdirikan dari Rasulullah. Orang itu jangan kalau jalan tuh mikir dirinya sendiri. Kadang-kadang enggak -kadang sadar nyenggol orang. Kalau Anda di pasar tolong hati-hati. Kalau seandainya orang di pasar pakai alat kayak begini, Masya Allah. Kalau membawa sesuatu yang bakal nyenggol orang, tolong agak di, dijaga, tolong dijaga. Ini digambarkan bahwa senjata. Sebab kalau biasa kalau jalan begini, misalnya tombaknya melintang begitu, kalau jalan keras kan akan kena orang tapi ke ujungnya aku nusuk orang. Ini pendidikan Rasulullah sampai urusan begini diperhatikan oleh Rasul. Artinya apa? Di dalam engkau ber dalam engkau berurusan dengan orang di saat engkau berada di keramaian, jangan sampai engkau membuat satu tindakan yang sifatnya merugikan orang lain dengan apapun. Ya ini tentunya bukan saja urusan di masjid sama urusan di di pasar, tolong, jika jalan ganggang -gang di kampung, kurangilah kecepatan motormu, jangan sampai debunya naik ke hidung. Sekarang malah ada kebut kadang suara motor malah dibanter-banterin itu. Ada yang miliknya anak muda itu, kenapaotnya digedekan? Itu biasanya yang nggak bener itu, ya bapak ibunya, gimana didiknya itu? Hah? Sampai anaknya begitu kaget, orang itu ah, gitu, wow, gitu, saya, jadi. Diredam sebanyak mungkin, jangan sampai ada bayi kaget, orang kaget, ya. Jadi harus segera tinggal hal-hal kayak begitu. Kadang-kadang masya Allah punya egois, punya, ya, apakah pepohonan apa apa, sudah tahu ganggu miliknya tetangga, itu tetap saja yang panen dia tetangganya ada bersampah melulu tidak ada kata maaf kan ada ya? sebuah pohon menjorok rumahnya tetangga jatuh saja ditanya jangan diambil loh ya kalau jatuh ya waduh Masya Allah ini sebenarnya yang diinginkan Rasul itu perasaan kepekaanmu itu loh yang perlu hidup bukan urusannya tombak saja bukan jadi ini Rasulullah itu mendidik orang itu peka sehingga anda berjalan jangan nyakiti orang kalau orang itu kenal siapa dia sebab nyakiti itu tidak saja urusan jasad kadang-kadang urusan hati masa orang kenal tak tiba-tiba diam saja ada apa ini Masya Allah jadi kepekaan hidup dan hati kepekaan hati dan hati peka itu harus pendidikan ada orang hidup dalam lingkungan cuek mohon maaf ada masyarakat sebagian masyarakat anggap saja sebagian masyarakat kota tidak semua masyarakat kota. Sebab masyarakat kota itu juga banyak yang baik. sebagian masyarakat kota itu sudah terbentuk dalam tradisi cuek. Ada sebuah perumahan di begitu, itu ya sama tetangga tahu. Lewat ya, lewat begitu saja, ya kan? Oh, dia tahu setiap hari lihat itu dia. Setiap hari simpangan dia pergi dia dah datang simpangan, tapi tidak ada tegur sapa, tidak ada ini, tidak ada apa. Bukan begitu cara hidupnya kaum muslimin cuman ini sebagian memang biasanya orang-orang sakit dia lebih senang hidup kayak begitu gak mau urusan dengan orang hanya urusan sama pabriknya hanya urusan sama pembantu sama istrinya itu saja sehingga orang lain tidak pernah mendapatkan kebaikan senyumnya, tegur sapanya sehingga hidup bermasyarakat yang indah ini adalah pendidikan Rasulullah, peka jadi kepekaan itu swahanallah melihat suara nangis tetangga saja sudah bingung, kenapa kok ada bayi nangis terus itu, apa yang dilakukan tanya ada apa ibu, mungkin gak ada obat Kadang-kadang mau pergi, Masya Allah. Ya Allah pergi, saya antarkan ini mobil saya. Indah, itu bukan begitu. Jadi ini Nabi Muhammad itu mendidik hati itu peka. Jangan kamu berjalan itu sampai panah-panahmu, tombakmu itu nyangkut ke orang. Jadi kau pikir ini, perhatikan itu mata tombaknya kau pegang. Intinya bukan ini, hidupkan hatimu. Kepekaan kepada lingkungan di kiri-kananmu. Ya, Dan pernah kita melihat dalam bergesaan orang egois. Harus duluan. Jalan itu nyamber orang, nabrak orang, tidak sengaja. Itu pun tidak pernah minta maaf. Nginjek dagangannya orang. Ya ini. Jadi ini, kepekaan itulah yang perlu dibangun. Dan ini untuk menjaga kehormatan orang. Nah, orang tersinggung mungkin dengan perilaku kita yang tidak berakhlak. Bahkan kadang-kadang yaitu kepincangan kita. Mentang-mentang mau ibadah, seolah-olah langsung masuk surga sehingga dia lupa bahawa saja adabnya dengan orang yang dilewati pun harus ada anda tegur kiri kanan tetangga anda Assalamualaikum Assalamualaikum entah-entah mau masuk suruh uh. orang bukan sempat sok benar ni orang huh. mau kemana aja? ini ternyata yang boleh dibangun adalah kepekaan kalau orang hatinya peka hidup itulah makna yang dihadirkan oleh Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli napsihi tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri jadi kalau kesenggol panah enak atau tidak? tidak, maka jangan senggol orang kalau kamu dicuekin enak, enak enggak? enggak? enak, jangan cuek jadi kalau kalau dilangkai begitu lihat enak atau tidak? sehingga kalau begini bu, enggak ada orang rebutan tempat dagangan bu yang jualan di pasar Bahkan mengatakan, Ibu tidak apa-apa sini, yuk sama saya. Saya sempit, tidak apa-apa. Rizki sudah diatur oleh Allah. Ini milik saya. Sudah lemur 10 tahun di sini. Ya kalau 10 tahun ya gantian dong, bu. <gantinya> Mestinya kan begitu. Semua sudah urusan begini jadi musuhan-musuhan. Kalau semuanya sampai, semuanya sampai, sama-sama memperhatikan, indah. Sampai pernah terjadi ini. Namanya Hadramut ini satu negeri yang subhanallah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi, satu orang kodi itu bercerita. Zaman dulu Zamannya Daerah Serim dan sekitarnya itu Zamannya orang-orang yang masih terjaga Dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak orang-orang besar Ada 14 tahun Itu tidak ada orang yang masuk mahkamah 14 tahun tidak ada orang masuk mahkamah Karena apa? Terbangun akhlaknya orang di situ Jadi kalau ada permasalahan Al-Quran yang sudah menyelesaikan Akhlak mereka sendiri yang sudah menyelesaikan Tidak akan tuntut menuntut 14 tahun tidak ada orang masuk mahkamah Kecuali satu orang masuk mahkamah Hanya gara-gara apa? Dia itu beli tanah Si B beli tanah dari si A Rupanya Di tanah yang dibeli dari si A itu Di dalamnya ada emasnya Akhirnya emas ini sama si B Dikembalikan kepada si Si A, si A berkata Saya jual tanah semuanya Semua isi-isinya Makanya termasuk emas itu milik kamu kata yang beli, tidak, saya selama ini hanya beli tanah tidak beli emasnya jadi eker-ekeran itu jadi yang beli tanah tidak mau ngambil emasnya karena dia tidak merasa beli beli emas sehingga dibeli kembalikan yang punya tanah, yang semula punya tanah merasa menjual semuanya ribut ini gara-gara begini, ini ribut diajukan ke mahkamah ributnya bukan merebut so. akhirnya ada jalan tengah adalah apa? rupanya kebetulan si yang beli itu punya anak perempuan yang jual punya anak laki-laki di nikahkan pambil subhanallah indah rebutan kakak adik rebutan waris subhanallah kalau sudah kakak adik rebutan waris sama tangga bisa perang sama teman bisnis bisa makan itu jadi pembinaan akhlak yang itu penting 14 tahun tidak pernah ada orang masuk mahkamah indah ini sekarang digigit dikit mahkamah sama saudara wa'afan ketaju dan sekarang idola neraka itu Nah, ini idola. Jadi, seolah kalau tidak mau masuk neraka, kan tidak ngetrend begitu. Jadi, dengan saudara musuhan, dengan tetangga, enggak akur, bisnis cakar-cakaran, waduh, mau jadi apa saja, ternyata juga musuhan. Mau jadi apa? Hmm. Mau jadi macam-macam ini. -macam, waduh, jadi pejabat gede, pejabat kecil, pejabat-pejabatan pun sudah ribut nanti. Pejabat-pejabatan itu apa? Ada pejabat beneran kan? Ada pejabat-pejabatan? Pengurus masjid. <laughs> rebutan, jabatan pejabatan itu jadi kita dua KM rebut Allah, nah ini kayak begitu itu karena hatinya tidak hidup, kata perlu hati kita hidup, kalau sudah hati hidup Masya Allah, kita melihat tetangga kurang Ayat Allah kalau dia kok kelihatannya Masya Allah, ayo dibantu sehingga kalau di masyarakat kita terbangun akhlaq yang demikian ini, itulah masyarakat yang benar-benar masyarakat di dunia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tuh negeri yang indah negeri yang baik penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala inilah hadis yang kedua daripada tentang mengagumkan hak-haknya orang-orang lain orang lain memperhatikan orang lain di sin Rasulullah mendidik agar hati kita hidup kepekaan di dalam sesama kepada sesama kepekaan kepada masyarakat dan sebetulnya kalau orang sadar bahwa begitulah orang mencari surga. menjadikan orang di kiri kanan kita sebagai lahan untuk mencari pahala. Lahan di kiri kanan anda, lahan untuk mencari pahala. Anda tolong tetangga, anda sapa tetangga, anda baikin tetangga, itu menghantarkan kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam bishowaab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita masuk ke bagian tanya jawab Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Nama saya Asyipan Mansuri Dari Bapak Begini Bukit Problemah di kampung kami adalah Kiai ataupun Ustadz Masalah cakat dia Ada seorang yang Kaya ataupun punya Cakat Dia datang ke seorang Kiai ataupun Ustadz Membawa uang Untuk meluarkan cakat Misalkannya 10 juta Dia diijabkobulkan Sama seorang Kiai Ataupun Ustaz Kadang-kadang begini Bu ya Setelah diterima oleh Pak Kiai Sama Kiai tersebut Kembalikan. Tidak dibagikan Bahkan dia alasannya Bisa mengeluarkan zakat Di dalam satu asnaf. Dan ada lagi Andai kata sama Ustaznya dibagikan Itu Ustaz Yang membagikan tersebut punya haknya berapa persen ataupun punya hak berapa andai kata uang tersebut 10 juta kemudian andai kata ustaz tersebut suka meninggalkan sholat wajib berarti dia punya kodo sholat wajib orang tersebut mengimami terawih itu bagaimana hukumnya untuk orang tersebut yang mengimami sahkah ganjaran sholat terawih tersebut untuk pribadinya, kalau untuk makmumnya saya rasa mungkin sah. Tapi untuk diri pribadinya dia mempunyai utang. Kode sholat mengimami terawih tersebut sah ataupun tidak dan penjelasannya bagaimana. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Saya mau bertanya Apa benar orang abis sholat Harus membaca sahadat tiga kali Apa itu? Abis sholat Sesudah salam harus membaca sahadat tiga kali Kalau tidak membaca sahadat tiga kali Katanya tidak akan diampuni dosanya Bahkan membaca istighfar beribu-ribu kali pun tidak akan diampur dosanya. Mohon penjelasan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi. Ya? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ada Ustaz menerima zakat. menerima di sini harus jelaskan nerimanya bentuk apa. Kalau menganggap ustaz boleh nerima zakat itu salah dari awalnya sudah. Mungkin dia seorang ustaz yang fakir boleh nerima zakat. Cuman permasalahannya adalah sebagian ada mufti sebagian orang ahli warak mengatakan ada mufti tapi bukan mufti ahli khair, mufti syaitan. Jadi berfatwa untuk kepentingannya sendiri. Ada ada mufti mufti syaitan. Nufsi syaitan itu adalah budak wanapsunya. Kalau berfatwa yang untuk kepentingannya saja. Sementara seorang ulama kalau berfatwa itu harus keluar dari haddi nafsih, keluar dari kepentingan pribadi baru adil nanti berfatwa. Hah? Harus adil. Keluar dari kepentingan pribadi. Jangan ya. Kalau ada kepentingan pribadi, wah keuntungan urusan duniawi, ya itulah orang yang sesat dan menyesatkan. Memberikan zakat kepada satu asnaf. Itu memang ada pendapat kayak begitu itu. Tapi itu pendapat lemah. Jadi kalau pendapat lemah itu jangan urusan duit lah. Kalau pendapat lemah itu urusan ibadah. Itu bisa diambil. Pendapat lemah urusan duit ini berbahaya. Sementara yang namanya zakat itu perlunya adalah untuk meratakan kesejahteraan kepada orang fakir, miskin dan orang yang butuh punya utang jangan dikemas menjadi sempit ini bermasalah menjadi misalnya yaitu diberikan kepada satu orang satu orangnya pun dengan fatwa yang salah coba dasar tidak, jahatnya kayak apa pertama ustaz itu sudah kasih bukotimah karena dia punya planning pan jangka panjang pertama ada dia menghadirkan fatwa kiai boleh nerima zakat itu digedihkan dulu fatwa ini setelah fatwa ini gede Kemudian besok dikasih sambutan keutamaannya. Memuliakan ulama. Ada hebat kan? Keutamaan memuliakan ulama. Sampai agar ulama ini bisa. Masya Allah. Bagaimana nih? Baru besok fatwa. Zakat boleh diberikan kepada satu? Satu orang. Cuma karena dia cerdas. Tidak langsung ulama. Jadi bolehlah zakat diberikan satu orang. Anda boleh keberikan saudaramu? Boleh. Satu orang yang fakir. Biar kaya. dua satu, satu orang. Boleh. Lama-lama tahun kelima fatwa. Saya kan berhak terima zakat. Kenapa tidak kau berikan kepada saya semuanya? Wah habis ini sudah. Jadi mukaddimahnya sampai pungkasannya sudah sempurna. Jadi untuk menjadi mufti-mufti syaitan yang sesungguhnya. Akhirnya pak zakat diambil sendiri. Karena pak saya kiai berhak terima zakat. Ini fatwa salah. Kemudian yang kedua pak. Zakat boleh diterima satu satu orang. Sehingga sa kampung memberikan kepada kiainya. Orangnya lain di mana? Nah ini Ini adalah... Kejahatan di dalam urusan zakat itu banyak sekali. Makanya keluar dari kepentingan pribadi. Kalau keluar dari kepentingan pribadi aman. Pribadi di sini termasuk masjidnya, pesantrennya, dirinya. Ini Kemudian ada lagi mufti jahat lagi. Mufti syaitan urusan zakat itu begini. Berfatwa bahasanya zakat boleh diberikan kepada satu orang. Tapi zakong kalikong dengan orang kaya itu. Dan orang kaya paling senang kalau zakat kepada kiai itu. Contohnya anda orang kaya zakatnya 100 juta. Wah oh, banyak atau tidak? Cuma anda pikir ini, 100 juta kan mobil satu. Saya ingin gimana kiai agar zakat saya ini ya, saya tidak, saya terlepas dari zakat, tapi ya, jangan gede-gede lah bagaimana. Ya, kata kiainya ya tetap zakat harus 100 juta. Cuma bisa diatur dengan saya nanti insya Allah. Gimana ya? Jadi insya Allah zakat diberikan ke saya, nanti gampanglah. Saya ngerti kok. Benar zakat diberikan ke saya berapa? 100 Juta. Berarti milik siapa setelah itu? Milik saya. Setelah itu apa? Saya jadi orang baik. Saya saya kasihkan Pak Haji yang kaya. Saya kasih hadiah 90 juta. Balik utuhkan Pak Haji. Berarti itu eh, khayalah ini. ini. Ini ada mufti setan nih. Jadi akhirnya ngajari orang kaya jadi kekir lagi. Jadi saya ambil 10 juta. 90 juta saya berikan. Orang kaya yang beri zakat. tadi ini zakong kongkali kong. -kong Kayak pajak saja ini. <laughs> Jadi macam-macam mufti -macam itu berangkat dari ngurusi kepentingan pribadinya. Jadi tolong jangan ini. Sudah, jangan mengambil fatwa zakat boleh diberikan kepada kiai, Kecuali orang fakir. Jadi kalaupun seorang kiai fakir, tidak pantas kiai itu tamak. Pastinya justru dia akan ngerti kepentingan umat, masa harus berikan ke saya sendiri? Tidak. Kalau saya dan saya fakir, saya berpikir, kalau saya seorang ustadz fakir, sesaat masih ada orang ngasih. Tapi orang melarat fakir, tidak ayah nasi. Mestinya sudahlah biar orang fakir dulu, saya mah gampang. Mestinya begitu kalau dia Ustadz, ya begitu. Jadi tolong diperhatikan urusan-urusan berkini, sehingga tanpa kita sadar kita tolim kepada orang fakir. Jadi memberikan zakat kepada satu orang, itu adalah bukan madhab kita. Dan itu pun ada dalam madhab lain pun juga dianggap itu adalah masalahnya tidak ada. Di dalam bahasa kita Imam Syafi'i ada boleh tiga minimalnya Imam Usukori yang mengatakannya tiga asnaf fakir miskin orang ini kalau tidak ada seadanya kalau adanya dua fakir miskin dia ya fakir miskin seadanya akan tapi maka sebaik-baik itu ada diratakan agar orang bisa merasakan bukan langsung gendel kepada saudaranya kebetulan saudaraku melarat saya kasih semuanya ke sana yang lain tidak mendapatkan bolehlah kita mengayakan saudara agar punya bekal tapi tolong diratakan kepada orang lain sebab di dalam hadis Nabi min agniyah diambil dari orang kaya dikembali kepada orang fakirnya orang kaya tersebut tujuannya apa? ada keserasian, keseragaman nanti jadi orang marat pun merasakan hartanya orang kaya dengan cara zakat ini nah kemudian ini hati-hati jadi fatwa satwa riba zakat, salah kemudian fatra zakat boleh diberikan kepada satu asnaf itu adalah juga biarpun ada pendapat tapi jadi salah karena apa? urusannya urusan kepentingan pribadi nanti kalau misalnya kasus yang begini susah di kampung ini hanya orang satu to' ini yang melarat oh, itu hebat benar ya jadi diberikan satu yang lain tidak ada tidak usah dipindahkan negeri hal biar ini berarti sempurnakan sekali biar kaya semuanya baru setelah itu zakat berikutnya tidak ada orang melarat itulah yang diinginkan setelah tidak ada orang melarat zakatnya bagaimana? pindah nanti nafkul zakat ke negeri lain itu boleh ke tempat lain setelah di kampung itu sudah terpenuhi semuanya ini di antaranya. kemudian seandainya kiai itu dia tidak menerima zakat tapi ngumpulin zakat jadi sebagai seorang kiai menerima jadi panitia pembagi zakat maka dia adalah posisinya hanya sebagai wakil saja dan wakil tidak berhak mengambilnya. Yang diperkenankan adalah amil. Amil itu dikukuhkan untungan oleh sebuah negara yang benar dan itu ada aturannya. Sebab kalau amil itu dibuka semua orang membuat amil, amil, amil, amil sebanyak-banyaknya. Sehingga setelah itu pakai fatwa ngaco amil dapat berapa persen ngacu. Jadi amil itu harus ditentukan oleh negara agar bisa dikontrol. Kemudian keahliannya, ilmunya diarahkan. Bukan setiap orang mengadakan amil. Tapi kalau anda menjadi wakil membagi zakat, boleh. Jadi rata-rata masjid musholah itu adalah wakil membagi zakat. Anda wakil. Memang ada sebagian ulama mengatakan itu amil. kala di saat negara itu tidak ada ngatur. Maka ini termasuk golongan amil. Jadi kalau sudah rekomendasi dari desa. Asalkan bukan diberikan ke desa. Ini rekomendasi desa. InsyaAllah termasuk bab amil. Rekomendasi desa. Desa memfasilitasi ayo diadakan di kantor desa, tolong dipilih orang-orang yang anu, kemudian didatangkan kiai, maka Pak Lurahnya, Pak Kunya ini, menjembatani bagaimana, memfasilitasi hebat, tapi tetap nanti dia diambil ahlinya, bukan dipotong di desa, bukan dipotong di mana, di kecamatan, bukan dipotong di, ini kacau itu, itu permasalahannya, jadi boleh, silakan dikumpulkan, tapi ingat, setelah itu dibagi, dan kalau memang ini adalah, yang namanya amil, Amil itu berapa persen? Kalau benar itu amil ya. Dikukuhkan oleh negara. Amil itu diperkenankan ngambil zakat biarpun kaya. Biarpun dia kaya tapi jadi amil zakat. Karena yang punya ilmu dia. Yang punya ilmu dia yang ngerti dia. Yang cekatan dia sehingga ditunjuk sebagai amil zakat. Biarpun dia kaya raya maka dia boleh nerima zakat sebagai amil. Tapi berapa persen yang akan diberikan bukan urusannya persenan. Urusannya adalah tenaganya dia itu dalam sehari berapa akan digaji kalau tenaga anda yang ngurusi zakat ini tenaga anda sehari 50 ribu diambilkan 50 ribu dari duit zakat bukan enak-enak ambil 30% kacau ini gak ada begitu masjid yang ngurusi dapat berapa 10% sebuah SMA ini sebelum sebuah sekolah ini ngumpulkan zakat sebelum dibagi dipotong 30% untuk beli sate misalnya Ya enggak benar Guru yang kayanya dapat Kalau guru larat sih berhak Tapi guru yang kaya Guru kaya tidak boleh Baik itu Jadi Yang namanya amil itu Boleh mengambil bagian apa Mengambil zakat Tapi bagiannya adalah Sekedar Segede Ujratul mitri Gaji umumnya Untuk dia itu seberapa Dan bukan dia yang ngatur Yang ngatur adalah Uruf kebiasaannya seperti apa Kalau orang seperti itu Seharinya seratus Ya kasih seratus jubu Dalam sehari baik itu adalah masalah urusan urusan membagi zakat kemudian yang kedua adalah seorang ustadz punya utang solat ya bukan tidak solat tadi ustadz meninggalkan solat kalau ustadz meninggalkan solat bukan ustadz itu ya. ya barangkali punya utang solat ya mungkin dulu Sebelum jadi ustad, ya bandel, jangan banyak utang solat. Tapi kalau ustad meninggalkan solat banyak banyak, ya enggak kebayang ya. Sebab ustad kan harus punya ilmu, enggak ada saat, -saat pun untuk meninggalkan solat dalam keadaan sakit, solat di atas kendaraan, solat, kan gitu ya. Mungkin ini ada ustad yang dulunya belum jadi ustad, itu sering meninggalkan solat. Kemudian setelah itu jadi ustad. Kalau ada ustad punya utang solat, tinggal ditinjau, dilihat. Kalau solatnya itu ditinggalkan dalam keadaan zolim dia nakal bukan karena udur kalau nakal maka wajib dibayar kontan sholatnya segera dibayar kon, kontan tapi kalau waktu meninggalkan sholat itu karena dia lupa atau dia itu adalah tertidur misalnya tertidur sehari semalam berarti punya utang 5 waktu kemudian masuk bulan Ramadan mau tara, taraweh maka di saat bentuk yang kedua ini jika waktu meninggalkan sholat itu bukan dengan dosa Meninggalkan sholatnya karena uzur. Nah salat sholat kan lupa. Orang lupa itu tidak dosa bu meninggalkan sholat. Ibu lupa. Asalkan lupanya yang halal. Lagi masak serius. Lupa soh. Sholat tidak dosa bu. Karena masak untuk kelu keluarga. Cuma lupa itu tidak sering bu. Kalau setiap hari namanya teledor. Jadi lupa. Lupa itu adalah tidak dosa orang meninggalkan sholat. Karena lupa. Sebab lupa bukan main-main. Karena kadang merasa sudah sholat. Atau dia aksik dia. Ya? datang sampai ketinggalan salat. So, Makanya kalau lupa atau tertidur, orang tertidur sebelum waktunya sudah dibahas setelah tadi tidur ini. Kalau orang tertidur ini adalah tidak wajib salat. Di saat tidurnya adalah sebelum waktunya atau sudah masuk waktunya tapi dia yakin bakal bangun, kok tertidur dia ya? sampai tidak salat. Maka ini adalah meninggalkan salat karena uzur, maka kalau meninggalkan salat karena sebab yang diterima itu tadi kalau dia itu mengkodok Maka mengkodoknya boleh nyicil kapan saja Maka bagi jenis orang yang kini pak Boleh melakukan sholat sunat sebanyak-banyaknya Termasuk sholat rauh ada apa? Pahalanya Dan dia dapat pahalanya Karena pak Membayarnya tidak harus kont kontan Cuma ini ada sebagian ulama Ini kabar gembira ya sebenarnya bagi orang kayak begitu Kalau ada orang misalnya preman tobat Dia bandel dulu Sholat tidak mau Saya ngerti wajib Nakal Satu tahun Berapa rokaan itu? Lima kali tiga ratus Sehentuluh nggak bisa ngitung saya pokoknya banyak nah jadi masa harus langsung di sehari seksa biar balik lagi jadi preman wah capek masa suruh khotob 500 ratus sholat ya maka suruh bongkot semampunya sholat raweh dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kemudahannya memang pada dasarnya karena dia waktu meninggalkan sholat karena bandel harus dibayar kontan tapi kalau dia bayar kontan bungok dia lima ratus rakaat sehari oh lah aslinya kok idahnya begitu ancaman tapi Akhirnya semampunya Ya sudahlah. lah Setiap habis sholat Sholat lagi Setiap habis sholat Sholat lagi Kemudian setelah itu Dia mengerjakan trawah Dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Asalkan Mengkodoknya tetap jalan Lalu, Kalau dia berhenti mengkodok Jadi tidak di Tidak benar Oh punya utang Kok melakukan yang sunnah Dan itu dikatakan Tidak diterima oleh Allah Tapi kalau dia masih berusaha Untuk mengkodok Sesaat ingin melakukan Sholat sunnah Khususnya seperti trawah Sebab trawah itu Kalau dilakukan sendiri Banyak batalnya Banyak gagal kalau orang melakukan sholat traweh sendiri banyak gagal. malasnya, ngantuknya. Tapi kalau rame-rame masih bisa. Maka takut dia itu ketinggalan traweh. Maka dia melakukan sholat traweh. Tapi setelah itu pun dia masih terus untuk berusaha mengkondoknya. Dan insya Allah orang yang begitu mendapatkan pahala. Dan benar bagi makmumnya tidak ada masalah. Makmumnya adalah tetap mendapatkan pahalanya. Kemudian setelah, setelah-setelah sholat harus membaca syahadat tiga kali. Tidak ada. Setelah sholat tidak wajib membaca syahadat yang wajib membaca syahadah itu adalah di dalam sholat di saat kita bertasyahud atau orang yang mau masuk islam ini ijma ulama seperti itu tidak ada yang mengatakan ada syahadat wajib setelah itu tidak ada islam coba, memang semuanya harus serahkan kepada ilmu wajib membaca syahadat, syahadat itu siapa? orang yang mau masuk islam atau orang yang melakukan sholat dia harus membaca tasyahud akhir. Itu saja. Selebihnya enggak ada. Habis salat enggak wajib baca sahadat Kalau ada yang mengatakan tidak baca sahadat tidak diampuni oleh Allah, enggak nyambung di sini. Yang menjadikan dia menjadikan diampuni adalah taubat Memang dalam ilmu tidak boleh kita mengada-ngada. Shahadat adalah bagus. Tapi semuanya ada tempatnya. Sudah diajar kalau Rasulullah, kalau engkau habis salat, maka uludz burakli salatillahumma ini ala dzikri wa syukri wa khusni wa dadik. Setelah salat engkau baca ini, Allahumma ini ala dzikri. Baca subhanallah 33 kali. Baca ini itu yang diutamakan kalau baca syahadat boleh ya boleh dong Masa baca syahadat gak boleh setelah sholat cuman bukan tidak tepat ada bagiannya sendiri ada ada doanya sendiri jadi istighfar dulu itu diajarkan Rasulullah kemudian setelah itu baru setelah itu kita baca syahadat boleh mana baca syahadat juga boleh-boleh saja tapi kalau sampai mengatakan tidak ini bukan urusan syahad bukan habis sholat langsung jadi habis sholat ada doa-doa yang khusus diajarkan Rasulullah bahkan Al-Quran pun ditunda Al-Qur'an paling bagus ya kalamullah. Nah ini kesombongan orang Al-Qur'an. Sebaik-baik so, kalamullah adalah Al-Qur'an. Al Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alif lam mim. Ya enggak benar itu karena ada aturannya masing-masing semuanya. Siapa yang berani mengatakan Al-Qur'an tidak baik? Jadi ada zikir baca solah itu adalah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi salam dengan tasbih Jadi ada tempatnya. Bukan syahadat, bukan Quran wahai yang punya Quran, bukan bukan syahadat yang punya syahadat, bukan selawatan yang punya selawatan. Ya, akal tapi kalau baca solawat bagaimana? Ya boleh mentakdir jago solawat ini, jago solawat. Di Cirebon. Setelah sholat maliguslahum. Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad. Ada tadi istighfar itu diajarkan hadis sahih tentang istighfar tasbih tahlil Subhanallah Subhanallah. Alhamdulillah. Ulama ini alat dikritik. Ulama cerdina. baca ayat kursi. Itu adalah pendidikan darah Allah. Sehabis kita sholat. Baru setelah itu jago solawatannya solawat. Yang jago sahadat dan sahadah. Yang jago Quran 10 juz. Jawab apa? -apa. Jadi semuanya ada tempatnya. Lah, semuanya kalau sudah berubah menjadi hawa nafsu. Karena saya sohibus solawat. Saya adalah punya solawat paling besar di Cirebon. Maka solawat. Sedikit-sedikit solawat. Sehingga habis soalat pun so. Solawan. Sehingga mau buka pun tak doa. Allahumma soalian. Bagus solawatan. Jadi semuanya ada tempatnya masing-masing. Jadi tidak benar kalau orang tidak baca syahadat. Setelah solat tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tidak. Justru bukan syahadat zikir yang diajarkan hadis yang sahih itu. Jadi cobalah baca azkarnya Imam Nawawi rahimahullahu taala sampai dikatakan bi iddar wastaril azkar. Kalau enggak punya kitab azkar tuh jual rumah untuk beli az dan tidak ada setelah salat untuk baca syahadat. Mana yang lebih pintar Imam Nawawi Pak? Apa kita? Imam Nawawi enggak ada itu. Setelah salat bacalah syahadat. Enggak ada itu. Imam Nawawi ngomong begitu. Atau setelah salat baca Quran langsung, Wah, ini. bukan, jadi semuanya ada pada tempatnya, makanya kalau sudah semuanya masuk bab kesombongan, kesombongannya ahli Al-Quran, salah, kesombongannya ahli salawatan, salah, kesombongannya orang yang bersyahadat, salah, sohbet, Sombongan, itu sesuai dengan ajaran Nabi, boleh sih boleh, boleh, habis salat langsung Allah mahasil Muhammad boleh, habis salat langsung Allah yaasin boleh, boleh, tapi yang enggak tepat dong. Ada bagiannya masing-masing. Dzikir 10 menit yang dari Nabi SAW. baru setelah itu apa? Ini ya. Kemudian menilai sendiri juga tidak boleh kita picik. Karena benci dengan orang selawatan langsung, "Tuh kata Buya itu ngerti enggak?" Nah, ini sudah enggak benar juga. Nah, kata Buya itu, "Ah, ini salah semuanya ini." Kita ingin kembalikan kepada porsinya, ya Jadi kok oh ini, ini. Makanya jangan syahatat-syahatat tok. Kenapa kata Buya ulang? Ya, ini salah lagi. Ini jangan Quran-Quran. Bukan begitu... Jadi kita ingin kembalikan kepada tempatnya. Semuanya harus dengan ilmu. Dan insyaallah majelis ini akan akan terus untuk tambah ilmu kayak gitu ya. Nah, uh, ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Yang selawatan umat Nabi Muhammad, yang ngapal Quran umat Nabi Muhammad, yang yang membaca zikir apa saja itu umat Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita saling merendahkan cuman kita ingin kembalikan. Sebab kalau ngomong begini sampai memang kita pernah dengar. yang ini tidak diterima. Berarti ibu-ibu ini yang enggak baca syahadat adalah ahli neraka karena tidak diterima wah ini kan jadi bermasalah kayak begini nih. sudah tidak benar bahkan kadang-kadang pakai Kaujahnya lihat paling bagusnya Anu adalah salah paling bagusnya adalah salah salah tidak begitu memang paling bagus akan tapi semuanya ada tempatnya masing-masing baik ini saja kemudian ada banyak pertanyaan aduh waktu sudah kelewat banyak sekali bismillahirrahmanirrahim Zakat harta diawalkan apakah nanti sudah sesuai dengan syarat, nisab dan haulnya. Para ulama berbeda pendapat, ada tiga model. Yang pertama adalah mulai dari awal sampai akhir nisabnya harus terpenuhi. Ada awal dan akhir saja, biar tengah bolong. Ada mengatakan akhir saja. Jadi anda berdagang hari ini. Bulan Ramadan saat ini mulai berdagang nisab ini bagaimana di, dianggap nisabnya itu apakah dari awal perdagangan memenuhi mencukupi nisab sampai berjalan hingga akhir tahun nanti memenuhi nisab atau tidak ada tiga pendapat yang pertama adalah awal tengah akhir memenuhi nisab dan ini banyak ditolak oleh para ulama karena apa, apa nanti semua orang pada pada pada pada, pada halah paling, paling paling gampangnya adalah cara penghitungannya adalah yang penting di akhir hitungan anda, itu anda sudah mencapai satu nisab. Anda boleh berdagang saat saat ini. Setelah anda berdagang saat ini, berkembang, berkembang, berkembang. Ternyata di akhir tahun, sudah memenuhi nisabnya. Maka saat itulah anda wajib mengeluarkan zakat. Baik ya, itu saja. Kemudian, itu ada tiga pendapat tadi. Yang jelas ada tiga pendapat. Intinya adalah wajib bayar zakat kalau di akhirnya itu yang harus ada. Akhirnya itu yang harus ada. Adapun pertengahannya, beda pendapat di pinggir depannya adalah juga perbedaan pendapat ada yang mengatakan dari awal tengah akhir nisabnya penuh ada awal tengah enggak apa-apa akhir awal sama akhir saja ada yang mengatakan akhir saja yang memenuhi nisabnya baru nanti wajib mengeluarkan zakat dan yang diambil adalah paling kambang adalah yang akhir saja ada besid yang mau didoakan insyaAllah ini saja karena waktu bismillahirrahmanirrahim tolong ini nanti soal-soalnya yang berkenaan dengan Ramadan dikumpulinnya bisa dibaca di pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim tolong mohon didoakan uh, pesantren tahfit ini pesanan dari tim pengembang atau uh, pesantren tahfit dan teman-teman uh, yang lainnya mereka minta maaf Karena ternyata... Pesan terakhir yang direncanakan... Ramadan ini sudah bisa dipakai... Ternyata belum bisa dipakai... Karena masih ada yang kurang... Sekaligus minta didoakan... Karena kurang atapnya... Sama penyempurnaan yang lainnya... Jadi yang kurang atapnya... Dan semoga segera diberi kemudahan... Untuk membuat atapnya... Nah ini mereka nah bilang... Ya Alhamdulillah sih... Sudah buat begitu... Gimana ucapkan terima kasih... Sebab itu yang nangis bukan kami bu... Jadi ada teman-teman yang bangun begitu ternyata sampai sekarang beliau yaitu minta maaf belum bisa dipakai sebab waktu dulu kalau bisa romo itu bisa dipakai sebab anak taufidnya sudah kebanyakan dan sekarang anak taufidnya itu tidak tahu sudah berapa puluh tuh ada hampir empat puluh tuh jadi masyaallah itu itu anak manusia semuanya jangan sampai kita menyanyikan nanti ya kami kadang ternyus, sampai perpustakaan kami harus kami pakai itu pun ternyata acak-acakan kalau sudah kami masuk bingung harus ditutup sebab kitab buahnya ya begitulah darurat dan orang tua rela maka ini adalah satu celah pahala besar Semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas Orang-orang yang bisa menyelesaikan ini Dalam waktu singkat ini Karena kalau bisa bahkan targetnya Jangan sampai mundur sampai pertengahan Ramadan Baik harus ada target Pertengahan Ramadan harus beres Jadi ada waktu dua minggu ini Untuk menyelesaikan itu Sehingga nanti pertengahan Ramadan Sudah bisa dipakai sebisa mungkin Ini di atapnya itu yang kurang dan tekalnya sudah ada, keramiknya sudah ada, genteng sudah ada, biarpun belum dikirim, sudah ada yang menjanjikan, hanya kurang atapnya saja sama, tetek bengeknya mungkin kesempurnaan yang kecil-kecil, tapi paling gede adalah atapnya, kemudian juga jangan lupa, nanti setelah itu tetap kita memohon kepada Allah agar pembangunan pondok putra segera juga di senantiasa digampangkan dan Alhamdulillah yang mengurusi juga sudah ada, semoga Allah memberikan kemudahan semua yang mengurusi pondok tahfid, pondok putra yang sudah berinfak semoga dilipatkan dahkan, pahalanya, rizkinya kemudahan, kebaikan keluarganya dan yang belum sempat berjuang semoga digugah hatinya oleh Allah untuk berjuang dan semoga Allah menjadikan kita berjuang-berjuang dan semoga Allah mengirim orang ikhlas ahli surga orang-orang tulus, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah yang bisa membantu tempat tersebut dan yang tidak baik, tidak usah dekat-dekat semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya orang ikhlas tulus dari harta yang bersih agar anak-anak yang belajar bisa manfaat ilmunya menjadi ulama-ulama besar sehingga amal jariah yang benar-benar bakal dipetik oleh orang yang berjuang di dalamnya baik berjuang dengan harta, pikiran dan tenaganya al-fatihah <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Salatulatina antum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puasa sudah ada Ibu ya kitab puasa sudah ada barangkali ada yang ingin untuk mengajarkan kitab puasa sudah ada di depan jadi kitab puasa buku puasa yang pernah kami janjikan bismillahirrahmanirrahim <Sess> alhamdulillah bil allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala sayidina muhammad allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la wa anfina wa la wa akribna wa tuhinna wa atirna wa la innaka ala kulli syai'in qadir allahumma ya allah yang maha mulia muliakan kami di bulan mulia ini allah Muliakan kami di bulan Ramadhan yang mulia ini ya Allah Jangan kau kehinakan kami dengan kemaksiatan di bulan Ramadhan ini Jangan kau hinakan kami ya Allah Dengan kelaut ketaledoran di bulan Ramadhan ini Kami ingin di Ramadhan ini kami semakin giat untuk mendekat kepadamu Dan angkatlah kami menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah Ampuni dosa kami, dosa kami, dosa kami Semua yang hadir di tempat ini Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini adalah hamba yang merindukan kemuliaan di hadapanmu. Siapapun mereka, Ya Allah, mereka rindu kasih sayang darimu. Mereka rindu kebahagiaan darimu, Ya Allah. Maka berikan kepada mereka segala keinginan mereka. Kabulkan hajat mereka. Engkau lebih tahu tentang hajat mereka, siapapun mereka, Ya Allah. Mungkin ada di antara hamba-hambamu yang hadir ke tempat ini adalah hambamu yang belum pernah punya kebaikan dan banyak dosanya. Akan tapi engkau maha pengampun dan maha kuasa ampuni mereka. Dan rubahlah mereka menjadi orang-orang yang baik dan muliahi ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini. Jika ada yang datang ke tempat ini, keluarga yang selalu tidak indah dalam rumah tangganya. Maka rubahlah dengan penuh kasih sayang, Ya Allah. Bahkan ada di antara yang hadir, Ya Allah. Jika ada di antara yang hadir, sesaat memang menghadiri tempat mulia ini. Akan tapi satu saat lain mereka melakukan kemaksiatan di luar sana. Maka kami mohon, Ya Allah, hentikan pada detik ini, Ya Allah. Hentikan pada detik ini kemaksiatan tersebut Jangan sampai Ya Allah Ada yang hadir ke tempat ini Menjadi ahli neraka Ya Allah Hawa nafsu hawa nafsu Ya Allah mereka Ya Allah Hawa nafsu mereka tundukkan kepada kebenaran Ya Allah Hawa nafsu mereka tundukkan Ya Allah Sehingga mereka bisa tunduk kepada kebenaran Jangan sampai mereka mengumbar hawa nafsu mereka Ya Allah Sungguh kami cinta kepada mereka Ya Allah Ya Allah Maberkailah tempat ini Ya Allah Seperti kau jadikan tempat ini makmur di dunia Maka makmurkan terdapat buat ini gelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah berikan kepada kami ketulusan dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus yang berjuang bersama kami, baik berjuang dengan hartanya, berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan tenaganya. Berikan kepada semua mereka ketulusan ya Allah, ketulusan ya Allah, ketulusan ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah ada yang berjuang bersama kami lalu mereka masuk neraka ya Allah. Dan ya Allah gerakkan hati semua yang hadir untuk ...senantiasa berjuang di jalanmu. Jika mereka orang yang punya ilmu... ...jadikan ahli ilmu yang gemar... ...untuk menyebarkan ilmu mereka. Kemudian untuk... ...dan kelebih dahulu... ...dan kemudian didahului... ...dengan mengamalkan ilmu mereka. Jika mereka adalah orang... ...yang Engkau beri karunia rizki, Ya Allah... ...maka jadikan rizki mereka berkah, Ya Allah. Dibakan anaknya jadi berkah. Dibakan keluarganya jadi berkah. Dan mudahkanlah mereka... ...untuk berbuat kebaikan dengan hartanya. Jadikan harta mereka... ...sebab mereka masuk surga. Dan jika di antara yang hadir... ...adalah orang berpangkat, ya Allah, maka Jangan sampai pangkat mereka menjadikan mereka masuk neraka, jadikan pangkat mereka sekecil apapun pangkat itu, jadikan itu mengangkat mereka. Jadikan pangkat mereka menjadikan mereka mulia di dihadapanmu, Ya Allah. Jadikan pangkat mereka menjadikan mereka semakin dekat kepadamu, Ya Allah. Dan Ya Allah, jika ada di antara kami yang mempunyai tenaga Jadikan tenaga mereka yang menjadikan sebab mereka masuk surga Dan jika ada di antara kami yang lemah ilmu Lemah harta, lemah tenaga Berikan kepada kami kekuatan hati Ya Allah Untuk merindukan kemuliaan Dan berikan pahala-pahala yang kau berikan kepada orang yang berpangkat baik Orang yang kaya baik dan orang alim yang baik Berikan pahala mereka kepada yang lemah di antara kami Ya Allah Jangan sampai ada di antara kami tertinggal dari pahala besar darimu Ya Allah, Ya Allah ya Ya Allah, Ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai dan yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan karuniakan kepada kami semua anak keturunan yang soleh solehah yang rindu kemuliaan setiap saat dan dimanapun mereka berada dan muliakan kami di dunia dan muliakan kami di padang masyar, muliakan kami di alam barjah, muliakan kami dan di akhirat nanti, muliakan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah yang sakit. Sembuhkan ya Allah Yang sakit sembuhkan ya Allah Dan yang telah mendahului kami ya Allah Ampuni dosa mereka Ampuni dosa mereka ya Allah dan sampaikan pahala yang kau berikan kepada kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah mudahkan urusan orang tua kami, mudahkan urusan guru-guru kami ya Allah. Mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan urusan saudara kami ya Allah. Mudahkan urusan tetangga kami ya Allah. Mudahkan urusan orang-orang yang berkenal kami ya Allah. Dan jauhkan hati kami dari dengki dan dendam ya Allah. Jika ada orang yang tidak baik dengan kami, bermasalah dengan kami, menyakiti kami, kami Mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah Jangan kau sisakan dendam di hati kami. Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang ya Allah. Mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah. Jadikan Ramadan ini ramadan benar-benar Ramadan untuk kami Allah. Ramadan untuk kami ya Allah. Berikan kami ya Allah khatimah. Masalah panjang umur Mati dalam keadaan iman Dan jadikan ucapan kami Di akhir hayat kami Kelak ya Allah Saat kau cabut nyawa kami Kami mampu mengucapkan Dengan hati dan lidah kami Kalimat agung dan mulia La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah La ilah illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin alfatihah kita membaca doanya Siti Aisyah yang sangat dihimbau bagi kita untuk memperbanyak doa ini jadi kalau di Ramadan Setiap saat kita banyak membaca doa ini. Ashadu alla la ilaha illallah nastaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udzubika minal nar Ashadu an la ilaha illallah nastaghfirullah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 لغا بو جيل تحب العطاء عنا يا كريم اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه وان اعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعود بك أنا نار اللهم إنك عفو كريم وحب العفو فاعفو عناه اللهم إنك عفو كريم وحب العفو فاعفو اللهم إنك عفو كريم تحب العبا فعفو يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونسأل في الله نسألك الجنة وعوذك من النار أشهد أن لا إلا الله نصرف نسأل الله نسألك الجنه ونعوذ بك من النار أيشهدك الله يا حي يا الله نتقى الفقر نسألك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انك غفور كريم صاحب عفو وهو النا Allahumma innaka huwa kabiir tuhibbul afafa anaa Allahumma innaka buun kaanii tuhibbul afafa anaa yaa Ya tuhibbal Alhamdulillah Terima kasih mohon maaf ndak selalu milih tau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat Para jemaah Alhamdulillah dengan dibacakannya doa tadi Maka berakhir Pula majlis pada pagi hari ini Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan Pada pagi hari ini Bisa meningkatkan kualitas Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan kita menjadi orang yang Takwa kepada Allah Dengan takwa yang sesungguhnya Dan Ada. kami yang memandu acara Mohon maaf atas segala kekurangan dan mari kita tutup dengan doa penutup majelis subhanakallahumma wa Ashadu asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atobu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti pengajian rutin Minggu pagi dengan kajian Kitab Tajrid Sore dan Riyadhus Shalihin bersama Buya Yahya. Acara ini didukung oleh BMT Global Insani Jalan Pangeran Arya Salingsingam, Jamblang Cirebon dan Rumah Makan Haji Sifud Jalan Kalibaru Nomor 39 Cirebon.